До нашого табору належав також підрозділ, де каралися особливо небезпечні державні злочинці Простіше кажучи, наші друзі-дисиденти, засуджені вдруге Варто наблизитися до лазні і можна побачити високий залізний димар З якого здіймався в небо кудлатий дим Це недалеко, мабуть, із пів кілометра Але окрім димаря нічого побачити не вдасться, як і часової Там перебували найближчі і найрідніші Данило Шумук Левко Лук'яненко, Олекса Тихий, Михайло Горень, Василь Стус, Юрій Литвин, Василь Овсієнко, Василь Романюк, майбутній Патріарх, Олесь Бердник та інші. Усіх їх перевезли з Мордовії на Урал, де умови утримання були набагато суворіші. Я все ще згадував Бердника з теплом душевним. Не хотілося вірити, що це його зрадницький вчинок щодо нашої спільної криївки спричинився до арешту Раїси. Отримала вона аж 10 років неволі, 5 років таборів суворого режиму і 5 років заслання. Окрім радіорепортажу, який був схований у проваленій криївці, ніщо інше не тягнуло на такий суворий вирок. У самого Бердника строк менший, хоч він після мене був керівником групи і взагалі вважався рецидивістом. І ось його вирок – шість років таборів і три заслання. Рецидивісти, як правило, отримували по 15. Чимось таке Бердник пом'якшив собі вирока. Ця думка посилювала мою підозру, але не була вирішальна. Симпатії до Олеся все ще зберігалися, як-не-як, а він перебуває там, де людина довгими роками навіть неба не бачить. А проте я помилявся. Чого іншого? А неба Олесь мав над собою доволі. Він був звільнений від камерного утримання. Інколи з особливо Суворого до Суворого, тобто до нас, переводили декого з бандерівців. Ось вони й розповіли, що Бердник погодився оформляти зону так званою наочною агітацією. Писав компартійні гасла, малював плакати тощо. Словом, погодився бути табірним художником, а його обов'язки добре відомі. За цю послугу адміністрація запропонувала Бердникові безкамерне утримання, і онес це прийняв. Це була безпринципність, але поки що не зрада. Так я гадав, усе ще шукаючи виправдань для Бердника. Інші політв'язні безкомпромісно його засуджували, особливо Алтунян та Нікіпєлов, і з неприхованим презирством відгукувалися про нього бандерівці. Розповідали, що всі тигри смугасті також ставляться до Бердника зневажливо. Мені було боляче, наче я втратив брата. Зненацька захворів Некіпєлов. Віктор за фахом був провізор. До арешту завідував аптекою в Умані. Отже, добре знав, що для його лікування в санчастині табору немає ні ліків, ні лікаря. Хвороба, як видно, була урологічного характеру, очевидно, гостре запалення. Болі були нестерпні. Віктор не міг утриматися від стогону, крутився в ліжку і вимагав привезти з пермі уролога. Ніхто не звертав уваги на ці вимоги. Лікарем у таборі працював недавній випускник медінституту, темний і безхарактерний нащадок племені Меря, який дуже співчував в'язням, але ще більше боявся заступника начальника колонії з режиму підполковника Федорова. так таки домівся, аби пропустили до нього в палату мене. Вимучений болями, він звернувся до мене з такими словами. «Рятуй, Микола, як тільки зможеш. Тут мене ніхто не лікує, я пропаду». «Само собою таке не минається. Треба їх змусити, аби привезли досвідченого уролога. Я пообіцяв, що зроблю все можливе». У мене ще не було жодної розмови з табірним начальством, отож простої санчастини попрямував до начальника колонії майора Журавкова. У кабінеті він був не сам, поруч сидів підполковник Федоров. Обидва були здивовані моїм візитом, поглядали на мене сторожко й запитливо «Слухаємо вас, засуджений». Я виклав свої міркування стосовно хвороби Некіпєлова, закінчивши так. Він може померти, адже його зовсім не лікують. Треба привезти уролога з пермі. Ви за освітою хто? Лікар? Не без іронії запитав опасистий Федоров. У нього взагалі немає освіти. Глумливо мов журавков. Всього лише десятирічка. Чи не так засуджений, Руденко? Безумовно так, погодився я, пригадавши, що маю справу з дипломованими правниками. Навіть загонові мусили мати вищу юридичну освіту і дуже пишалися своїми дипломами. Інша річ, чого їх навчали та як вони це засвоювали на заочних відділеннях, без відриву від роботи, тобто від катування невинних людей. То чого ж ви прийшли? вельми непривітно запитав Федоров. Гадаєте, у вас є право нас повчати?